Basm de toamnă, fără revoluție. Se pare că fulgerul industrial căzuse neghiob în, în mijlocul pieței. Fibrele porților oarbe, arzânde, își ascundeau ochii sub gratii. Tarabele zgomotoase se galben galb în roșu, mirosind aresturi de toamnă trecută de genunchi. Precupețele, vai, locuind pe pungile murdare de reclame, plângeau. Fumul lingea pietre după ce au obosit. Fusese martorul tuturor copacilor morți în picioare. Fetițele, învejmântate în funingine, își căutau șosetele albe cu care să se facă nevăzute, în ciuda sângelui bolborosind, la capătul inimii dinspre pântec. Porombeii de pe-ndrăgostiți își puseseră armurile la uscat și cu grijă se împerecheau fără nuntă. Dimineața ar fi semănat cu o revoluție dacă seara, înainte de culcare, nu am fi băut și timpul. Se pare că Autor Gabi Schuster Lectura Maya Martin